takže můžeme zahájit eh, eh. zkusy. No, já mám no, malá zaklapři. <laughs> <laughs> no, já bychom to jako zajímavou. Jak často někdo reálně evaluuje, jestli ta genetická variace je aditivní? Mně to přijde, jakože to je úplný nesmysl, no. že prostě eh, nějaká, nějaká představí, že Allah udělá můží plus jeden centimetr, minus jeden centimetr, a ne plus desetina procenta výšky a minus nebo a, a vydělit prostě jedna minus desetina procenta výšky, mi to přijde mnohem jako rozumnější a ty modely reálně jsou porovnatelné A ono to jakoby, když to jsou malé účinky, tak to může vypadat ten oblak bodů jako podobně. Ale přesně, když to člověk dělá ze všech těch simulací, nebo když to dělá u nějakého čísla, který je... Hodně daleko od nuly, a ten rozptyl nemá tak velký, jako ta lidská vejška, tak se to odhaduje opravdu špatně. Jo? To, je, to je skoro indistinguishable. Ale prostě, když to je nějaká věc, což může být úplně ta jako propenzita k té epilepsii nebo něco takového, jo, tak to najednou může jako hrozně vykouknout, že tam jsou alely, které nepřidávají jednotku k pravděpodobnosti vzniku epilepsie, ale které prostě jako zvyšují, já nevím, jo. Tu lock-out z toho prostě desetkrát. Jo? Hmm. E, já na to můžu mít jednoduchou odpověď. E, to, co jsem vám tam ukazoval, to jsou ty zpřesněné smíšené lineární modely. No, ale oni... e, do, toho, do toho vnesu e, genomic odhad, genomické matice příbuznosti jo? a e, spočítám si, Spočítám si hry, tablitu, stejně tak, jako si můžu napočípat další složky mm -hmm. toho genetického rozptylu. No a oh. e, mám k tomu i e, chybu odhadu. Ale to a... je všechno založené na tom, že to je sčítání nějakých normálních rozdělení. Přitom ty rozložení, kdyby to nebylo aditivní, tak jsou nějaký log normální, že jo? Jo, a, to, a to vůbec... Zaprvé je potřeba udělat diagnostiku, což se děje běžně. Děje se i to, že se transformují data. Jo. Jo, tak... jako na tomhle je postavena? Na tomhle jsou postavený prostě tisíce, tisíce analýz i moderních analýz v genetice, medicíně, v evoluční biologii. Jo. Prostě... Uh, jo. A uh, vý, výhoda tady toho přístupu je ta, že vlastně já vytěžím tu genomickou matici, takže vytěžím i ty, i ty, poli, ty poligenní efekty, jo. na rozdíl od té... A, a, a ta asociační studie, já chápu, že vlastně vy kontrastujete uh, to s ní, jo. ta asociační studie má tu obrovskou výhodu, že mi uh, lokalizuje... Jo, ty účinky. Jasně. Jo, takže ale zároveň teda má určitý nedostatky, to znamená, a není jich úplně málo. A, a tady bychom asi museli se dostat ještě jakoby do holoubky ty, ty Fischerovské teorie, na kterých je ta moderní genetika postavená, a to je ta pravděpodobnostní teorie, že jo? A že se hovoří o tom, že by se možná ta, ta genetika jako kvantitativní měla vlastně udělat znovu no asi... na základě na nějaký jiný metodiky, no. ale máte na to prostor, Ono to není zase ne, je... tak jednoduchá Ale mě to přijde věc, jako, jo. že to je tak strašně jako slepá skvrna, že to je úplně šílený, jo? Že to, to prostě ty jeho assumptions jsou v pohodě, když to potřebuje dělat s tužkou a papírem, ale ve chvíli, kdy už to můžu reálně proměřovat a mám prostě nějaký dobrý statistický modely, tak k tomu... Vlastně ale, to není... jsou, ale to jsou dobrý statistický jo, no, modely. ty, ty jo? Mixed effect jako s tímhle, s tím, jako jsou v pohodě, ale furt podle mě tam v pozadí je... Jako pokud se to dělá na těch zlogaritmovaných nějakých jako výškách, je to, tak je to v pohodě, tak je to v pohodě. Ale... Ale. On na to, to tak hlutně no, nemá, jo? Tam, no. Zase byla tam myš 5 cm a plus, prostě, jo? To jsou takový... To bylo uvedený, Jasně. abych vysvětlil základy a že v principu eh, se takhle si to můžeme představit. No. Jo? Ne, ale takhle, tam jde o to, jestli, teda, jako vy, vy, jako jestli se běžně logaritmujou ty věci, tak tím je to vyřešený, prostě. tím se ti, jako ten předpoklad ty adivity no. změní na předpoklad multiplicativity a je to, ne? A některé je ale, ale... Jako některý ty trajty, jako logaritmujete? Úplně se dělá obvykle to, co se dělá ve všech oblastech, nebo by se mělo dělat biologie, že když použiju jednoduchou lineární regresi, tak se podívám, jaké jsou tam předpoklady. A k tomu, k té diagnostice, si dělám takzvaný remedial measures, to znamená, musím si mimo jiný, pokud to data vyžadují, provést transformaci. No ale to znamená, že aditivní genetika neplatí. Jak pomoci... to, že by neplatila? <laughs> no protože to není aditivní genetika, pak je to multiplikativní genetika. Pokud se mi to jeví jako aditivní genetika na log-log škále, tak to je přece multiplikativní genetika, jako to není... Pr a, ta, a prostě ten Fisher i ten Galton to sbírali v těch, fakt v těch centimetrech, v milimetrech prostě těch hrachorových semínek a jim to se sedělo, protože to je strašně daný jakoby volbou těch znaků. A oni to podle mě totálně postavili, ale je to jakoby v pořádku, to je jasný. Ale e, já nevím, jestli... Jo, jakože prostě podle mě ta aditivní genetika prostě neplatí. A je to vidět na tom, že prostě odhady heritability na základě dvojčecích studií jsou úplně někde jinde, než odhady heritability na základě těch GWAS studií, jo? Č jako Genome White Association, prostě systematicky jako podstřeluje uh, heritabilitu. Protože prostě to jako, a to je neaditivní z několika důvodů. Vy tam jste tam měl tu interakci mezi těma alelama, to je super, nějaký epistatický interakce a takhle, to, to je jakoby první krok, ale vůbec to, že ty měřený znaky, a zvlášť ty měřený znaky pod tím, co má najednou binární projevy, jo, jakože že třeba epilepsie se projeví, neprojeví, jo? Já úplně pořád jako nerozumím tomu, že já si můžu ten model nadefinovat, jak budu chtít. Já si můžu nadefinovat, že dělám genetickou evaluaci binárního znaku. Podívejte no, se do, do linče volše. To je prostě, to jsou takhle dvě tlusté knížky a máte to tam popsané. To, no, to jsou sakra velký jako uh, texty uh, biologie, a ta druhá už je vlastně i uh, propojuje to s, s evoluční uh, by, genetikou. Uh, uh, a, a zvolím si i uh, interakce, které mě zajímají, to znamená i, i ty genové interakce, já v tom modelu mám zahrnutý. A můžu si odhadnout eh, eh, eh, varianci díky epistatickým, genetickým účinkům, díky dominanci a tak dále. A k tomu si strukturu ten, strukturu ten pokus. Že jo? A ta aditivní složka je jednou z těch složek, který mám v tom modelu. Jo? Čili eh, jo? podívejte se skutečně do přehledu těch studií, a já úplně nerozumím, jo, tomu, co vlastně říkáte, jo, Chtěl... Já to já myslím, že tady neporozumím v tom, co... Vy mluvíte o těch analytických metodách, jo? ty se hmm. dají různě modifikovat, hmm. že? prostě, když si to zorganitmujete, tak prostě to... Ale tady kolega mluví o opravdu jako podstatě tě, tě, toho vlivu těch znaků, jo? Hmm. a tam, jakoby, s tou představou, že... Ta je aditivní, že jo? Což, uh... No, ona nemusí být jenom aditivní, že? Ona no. je aditivní i neaditivní. No právě. Jo? A to je v těch modelech podchycené. Jo? Já tam mám aditivní i neaditivní složku. No, já, když si dělám jednoduchou analýzu rozptylů, no. jo? A zakládám si nějaký test, ještě třeba klonálně replikovaného mhm. e, e, e, plnosesterského potomstva. Tak já si můžu odhadnout jak tu aditivní, tak tu dominantní, tak tu epistatickou složku. Z jednoho pokusu. To A mám tam, no. No ale jakoby všechny ty epistatické interakce jako všechny těch podstaty tam jsou tak, že se takhle jakoby, udělá se z nich ta suma. Jo? A co Neudělá může... se z nich suma. Dobře. To je součin. Ne, tak. E... Dobře, tak na logaritmický škále se z nich udělá suma. Ne, e, e jako, asi to, to by bylo jako nelši, nelší diskuse, spíš jenom, že, že, že už v té definici heritability, ta aditivita je, že, takže to je... V těch fešerových aproximacích, jo. ten postavený na, těch ano, na ale, ano, těch... ano, ale ve jmenovateli, ten v tom fenotypu, no. mám ty další složky, na které já se ale můžu podívat, pokud si ten experiment k tomuhle nastavím. Jo, čili já si můžu nastavit specifický experiment, proto pokud mě zajímá epistatický rozptyl tady u toho konkrétního nejenom organismu, ale znaku. To mu rozumím. Jo? Tak možná pokročíme dál, podle k tomu se, když tak můžu hmm. dobrátit. Pokud já si myslel, že mám, nemáš, tak, no tak se zeptej na něco jiného. <laughs> <laughs> Jinak no, toho, dobře, dobře, pardon, dobře, dobře. Ještě, ještě se vrátím k tomu. Lynch, Walsh, no. ty dvě knížky, tlustý, černý, chce si to přečíst. Tam to všechno je ale, napsaný. Ale, ale jo, a ještě dobře, je. Tak, tak jak, jakým způsobem, když jsou ty epistatické interakce a tak dále, a ty jsou dědě, děděný taky, že jo, protože sourozenci sdílejí prostě čtvrtinu interakcí mezi jako toho, hmm. toho druhého řádu, tak nakolik tam potom platí, v těch simulacích, že tam máte, že půlka té populační variance je v rámci každého toho rodičovského páru. Takový to, že to je prostě polovinatý. Uh... U těch simulovaných no. dat, který jsem ukazoval, no. jsem, to byl jenom aditivní genetický model. Přesně. Ano, abych vysvětlil heritabilitu abych vysvětlil jako takovou. Jo, jo, jo. Jo, můžu, vám, můžu vám nasimulovat znak, kde budu mít, a použil bych tomu nejspíš jiný typ modelů, ne parametrický, ale takzvaný finite size model, kde jo. budu mít jednotlivé alelické používáme, kde bych měl jednotlivé Simulují jednotlivé lokusy, kterým přiřadím nějaký účinek z nějakého rozdělení účinků, jak aditivních, tak dominantních, tak epistatických, tak dalších. A na základě prostě toho můžu i prostě modelovat tu, tu populaci, jo, čili... To je, to je v pohodě, ale pak mě jde pak, jakoby, jiný model. ten teoretický zátisk, jako nakolik je pravda, když se tam dávají tyto ty epicykly, které hmm. mně přijdou oprávněný, že tam je takový ten úplně zásadní Fisherův vled, že prostě z toho jako Galton-Pearsonova modelu tu jako agnostickou konstantu převede na tu půlku populační variance plus nová variance díky mutacím. Čo? To je tam prostě jako důležité. Tak ten term, ta jako půlka populační variance, tak nakolik dneska to jde takhle analyticky uchopit, pokud dan... Tak si rozparcelují přesně tu varianci, teda klidně to tam můžu hmm. sčítat, jako do těch e, epistatických dominance. Dobře, tak jako je to nějaký omezený jako toolbox, ale nakolik já tam můžu z tohoto svařit, na nějaký ten moment toho Fisherového, prostě převedu to na tu konstantu, kterou vynásobím celopopopulační varianci. Dělá, jako jestli se něco dělá s tímhle, protože je jako třeba strašně zajímavý a lidi třeba většinou nevědí, jo, že v rámci každého rodičovského páru, dobře teda v panmiktické populaci, tak čekám aspoň půlku celé populační variance. Jo? Tak jako jakým směrem v těch teoretických modelech jde teda výzkum tadyhle toho čísla? Um, já si úplně nejsem jistý, jestli vám rozumím jo, v tuhle chvíli. Jo, na co se vlastně ptáte? No, no, na no, svá. Když to není aditivní, ale je třeba čtvrtka, teda aditivní, a zbytek epistatické interakce, a pak ta eh, environmentální. Hmm. Tak když dělám jenom tu genetickou složku, ne jenom tu aditivní, jo, protože hmm. ono, i kdyby to celé bylo nějaký typy jinýho, jiný modifikace toho znaku, tak i kdyby to nikdy bylo prostě vynásobme ten znak, nikdy by to bylo přičtěme, ne, ne to by bylo aditivní, ale kdyby tam byly spousta jiných operací, tak kdybych já na to aplikoval tenhle model, tak by mi stejně vyšla nějaká proporcionalita, protože to je děděný, tak by mi nějaká proporcionalita vyšla jakože je aditivní. Ale přitom žádný ten gen by nepřidával těch n jednotek na nějaký škále znaku. Jo, ale to, to je jako paralelní problém, prostě otázka je, ten největší Fisherův výsledek toho 1918 paperu, tam je to jedna polovina tý populační variace. Hmm. Jo, tak jak, jaký názor má dneska, to, že si někdo umí udělat finite loci model, to je jako pěkný, že to vlastně přechytračíme, jo, jako tím, že ten počítač to udrží reálně v těch simulovaných alelách na simulovaných chromozomech. Hmm. Hmm. Ale kde jsme v té analýze, jakoby, umíme říct, vy jste tam měl, že opak, ty epicykny, že se takhle rozhodím do těch členů, tak když to není aditivní, tak co já můžu říct tady o tom koeficientu, kterým vynásobím tu populační varianci, abych si byl schopný determinovat, jak variabilní budou potomci jednoho rodičovského páru? No tak napadá mě ty pak ty interakce vyššího řádu, to znamená, Aditivně, eh, no. Aditivní, aditivně dominantní, eh, dominantně dominantní, A, A, A, A, aad A, D, a, a, a, D, no a tak vý... dále, a tak dále. No ale je nějaká formule, která mi říká, takhle si tam nasázím ty proporce příspěvku k determinaci toho znaku a teď mi to tady vyhodí místo jedna polovina, tak vyhodí mi to tam prostě... Jedna... Vyhodí, vám to, vyhodí vám to to, co bude statisticky významné té populaci. Na těch interakcích vyšších řádů. Jestli tomu, jestli tomu dobře. Ne, ne, tam jde, tam jde bylo no, Vy... no, možu, no, si, analitický se... uchopení toho problému. Už dohozbo vždy, no. hospody, protože uh, myslím si, že můžu, uh, tomu někdo někdo nerozumí, a to ještě si nejsem ani stejný. Já, já, já, já, já si v tuhle chvíli teda spíš přihlačuju k tomu, že tomu nerozumím já, jo? Ale možná, že se k tomu dostanu. No, tak pardon. Obecnější jako, jako, no, no. Jako, jako, věc, jestli eh, ta... Dědivost se teda počítá hlavně kvůli tomu, že, to, že se to považovalo, nebo asi ještě dneska považuje, za parametr, který nám něco říká no, evolvabil, li, li, li, li, hmm. no, o evolvabilí. No, rozumím. Jak no. Prostě nám bude ten znak reagovat na sled, třeba na selekci. Hmm. No a já mám pocit, že, tohle je, to, že možná je to hodně blbej, jako jako parametr v tomhletom směru, že tím, že se to dělí celkovou, vlastně standardizuje, jsme to dostali mezi 0 a 1, tak to dělíme, ten rozptyl daný k těma aditivníma znakama, tak ho dělíme tím celkovým rozptylem, který je teda i, ten, i to prostředí. Tak vlastně jako dáváme pryč něco strašně důležitého, co by nám tam mělo zůstat. Protože v okamžiku, kdy ta architektura toho znaku je udělaná tak, že e, jako strašně snadno reaguje třeba na spoustu genů v, e, v tom genomu, tak zrovna tak nám bude ale reagovat ten znak na spoustu fakturů v tom prostředí. Hmm. Jo, že to z hlediska toho znaku je to jedno, jestli teda tím prostředím je vnitřní prostředí, prostě ty ostatní geny v tom genomu, anebo jestli jsou to prostě, kolik je tam dusíků, kolik je, jak, fluktuje, jaká je, jak tam fluktuje teplota a tak. Prostě pak je ten znak takhle snadno prostě ovlivnitelný, tak, tak jako se nám to navzájem prostě vyruší tady jako Bylo by možná lepší to dělit, standardizovat, nikoli v teda tím rozptylem, ale třeba jako průměrnou velikost. Je, je, je, je, já si myslím, že při té snaze o to zjednodušení, že jsem to možná trochu jako přehnal v tom, že jsem měl ukázat ještě jakoby komplexnější model, kde teda... Provádím dekompozici toho rozptilu. vytahuju z ten aditivní, ale zároveň, zároveň teda z toho vytahuju i ty další komponenty, které v tomu modelu mám. Ano. Tu populační strukturu já mám připravenou na to experimentálně, aby mě poskytla tenhle vhled. A pak to, když to podělím tím celkovým fenotypovým rozptylem, mi to dává smysl, než samozřejmě, když bych vzal jenom tu aditivní složku a dělil ji tím celkovým rozptylem. Jo. A takhle já jsem to nepodal, já jsem to podal jako daleko jednodušeji v tom, abych, abych jako vysvětlil to co, to, co jsem považoval jako pedagogicky za nejdůležitější pro tu biologickou komunitu, pro to pochopení, tak jsem to od, od toho odseparoval, jo. Ale ten, ten, jo, ten model bude daleko komplexnější. Mně teď nešlo o komplexitu toho modelu. Mně šlo o to, jestli už není nějaký, nějaký lepší měřitko, který by nám líp odhadlo tu tu evolabilitu. Jo, jestli prostě s, teda se držíme té heritability, eh, v kým slova smyslů, a nebo jestli už známe nějaký lepší parametr, který by nám líb co má cenu s, s, s, selektovat a co nemá cenu, protože prostě to nebude nejspíš reagovat na tu selekci. Um, mě, napadá mě v té věci samozřejmě jako když do té do do analýzy komponu, zakomponujete genomický data, tak ta záležitost spojená s tím mendelistickým rozptylem, s neaditivními účinky, s historickými e, příbuznostmi a tak dále, to se vše zpřesního a na to jsou prostě studie v Genetics, G3 a dalších žurnálech. E, e, jednoznačně je to tam prokázaný. E, kde bych viděl jako limit, a možná, že tam jako, e, tam jsem to jako se trochu ztratil, té diskuzi je, že ta Fischerovská, Fischerovská, nejsem úplně navyklej na takovýhle jako akademický diskuze hluboký, jo? takže eh, eh, možná, že to, eh, to, to je ten eh, problém, ale eh, eh, co mě napadá v té věci, že. Eh, že ten, ten Fischerovský, ta Fischerovská teorie je pravděpodobnostní vlastně teorie, která má samozřejmě limity. A byla vybudovaná v roce 1918-1920 fischerov Geniální záležitost, jo, z mýho pohledu. Ale... Uh, už jsou náznaky, je to uh, i, i u kolegů uh, uh, uh, nějakých genetiků v, v, v Oregonu, který citovali ten, ten náš článek, a kde říkají, jako je to zajímavý krok, ale jako ještě k tomu chybí něco. A já myslím, že to něco je to, co vy jste vlastně možná i tady o čem jste uvažovali. A to je vlastně celá nová genetická teorie postavená na teorii informatiky nebo nějaký informační teorii, která vlastně nahradí tu klasickou jo, pravděpodobnostní metodiku, na který, na který, což je mimo jiné, i velký jako limit těch a, asociačních studií. No. Jo. limit těch asociačních studií. Metodicky. Mám vlastně teda tím, že se ty, jako spoleháme opravdu na toho Fischera, když se na tím člověk zamyslí. Já vůbec nechápuji, jak to ho přežít. Vlastně e, 100 let, je toto skoro let. Já vám to ale řeknu jinak. Kdyby to bylo, jak říkáte vy, Eh, tak eh, ten známý eh, Linoijský experiment nám nebude ukazovat takhle výrazný lineární přes kolik 80, gen eh, asi ne, 80 generací eh, um, výběrů u kukuřice. Máme takový krásný lineární progres, co se týče obsahu oleje. Jo? Eh, můžu, vám, můžu vám argumentovat celý, celý jako. Šlechtění hospodářských zvířat, dojivost produkce lesních dřevin, čili ta realizovaná heritabilita. Když to otočíte a spočtete ji přes ten celéční diferenciál, no. tak zjistíte, to sedíte, že to, to prostě sedí. Tak to je super. A to je jako mimo jiné na tom, na čem jste živenej tady. Jo. No jasně. A, jo. a teď to opravdu reaguje v těch absolutních hodnotách o ten konstantní příspěvek za každou reagaci. jo. jo. 10-15% máme e, genetický zisk, čili navýšení průměrné té aditivní genetické hodnoty v populaci u znaků, u lesních dřevin, což je třeba objemová produkce, který vykazují heritabilitu 0,2 až 0,25, tak máme mezigenerační posun 10-15%. až 10-15%? Třináso... Ne 10-15 kg strom. To je ono, 10 až 15% přece není, to je lineární takový logaritmický škále. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, 10 až 15% produkce na hektar, objemové produkce na hektar, ano. To je furt to je, No ne, to je, to je reální, to je, to je dřevo v lese. No jasně, no. ale je to 10 až 15%. Je to 10 až 15% to znamená, prostě čím, ten, čím ty stromy jsou větší, tím ten přírůstek je větší. Takže to není prostě ta fišerovská výsledek. Ne, ne, ne, ne, ne. Ve stejném, věku, ve stejném věku měřeno zásoba v porostu no. je o 15, 10 až 15% větší ve srovnání s neselektovanou populací. No, to je analogie v zemědělství, jo? to je výraznej, výraznej posun. No, no jasně, jo. ale, ale teď, tak dobře, tak tam bylo předtím 100 kilostromů, tak o generaci později říkal jste 10 až 15%, hmm. tak je tam 110 kilostromů. No. A o tu další generaci no, dále... se o kubících většinou, to je jednou, ale úplně, dobře. Říkáte 10%, tak prostě je tam 100 kilostromů, tak pak je tam 110 kilostromů. A pak je tam ale o 10% víc, takže o 11 kg víc, takže tam 121 kg stromu. Takže to není ten konstantní přírůstek za každou generaci. Je to prostě proporční v hodnotě toho znaku. A to přece ten Fisher tam nemá. Takže vy říkáte, že Fisher dokládá něco, jehož výtěžnost pak udáte, mezigeneračního silčového tlaku udáte v procentech. Tak to... je, je, je, jo? Když si, když do toho lesa půjdete a tu zásobu, Jo, si dáte, dáte do grafu no, v čase. Jo, tak je to fakt část. Lineární, lineární uh -huh. závislost. Je, nevím, co víc k tomu říct. No jasně, dobrý. Jo? Já jenom jako závislost. V čem ta lineární závislost je pak podává? To je to je jedno, dobrý. Je, je, já věřím tomu, že to nějak vychází jen pod pozornosti procenta. Jo. Hey, ale prostě, vy v podstatě říkáte, že uh, u toho Fischera jsme zůstali, protože to protože to prostě, sedí. Protože to, sedí uh, protože, to jako... protože to funguje, a uh, doporučuju si přečíst uh, skutečně i toho linče volše, uh, což mimo jiné jsou evoluční genetici Lynč, že je známý uh, úžasný evoluční biolog. A uh, tam i tyhle, tyhle příklady jsou uh, uvedený. No tam jsou prostě tisíce referencí, takže, jo. jo, ale ještě k panu profesorovi myslím, myslím si, že ten fundamentální problém je skutečně v té v teorii, jak je to celý postavený. No, ještě teda jedna technický, jako krásně se dá teda spočítat hleda s kterým způsobem hmm. nebo v principiálně teda těma dvěma nebo třema vlastně. Jako ta heritabilita pro konkrétní teda populaci a konkr konkrétní čas a tak dále, ale eh, jak to vypadá s, s konfidenčníma intervalama, hmm. jako jo, odkaď kam sahají? Kolik, no. kolik těch procent těchto studií zahrnuje teda i nulu eh, tak, v konfidenční eh, v eh, tak, intervalu? Takže třeba můžu říct eh, za eh, lesnickou genetiku, tak aby se to dalo publikovat, tak eh, považujeme interval, dejme tomu někde, když bych, když bych zvažoval heritabilitu třeba 0,2, hmm. tak eh, aby to bylo v intervalu plus minus 0,05. Jo, jo. To se dá. Proto, proto se tam používají stovky, možná tisíce jedinců. My teď, co děláme s paní profesorkou Albrechtovou, ty odhady, mm. tak tam máme skutečně jako stovky, stovky jedinců na ty fenotypy začínající jednotce v drásově, co jsme dělali. Mm. Jo, tak nám to tam 8-8 stovek borovic nám tam prostě jezdí. Na tom, na tom pásu a v každičkém tom bodě měření odhadujeme heritabilitu zhruba tady s, tím, tady, s tou, tady s tou mírou chyby a to už je jako spolehlivý odhad já myslím, že tě můžeme rozpočet protože hmm. pádem městovo toho skoro plyne, že dígivost nakonec přece jenom je <laughs> a děkujeme a můžeme se vleprat do, do, do, do, do